Berättelsen om Fin. Sida 53 till 64. Underrubriker. Germud och Granny. Sida 57. Finns död. Sida 60. De gamla männen. Sida 64. Symbolbeskrivning. I mitten Fionn, egenskap av Irlands mytologiska skyddsherre. I ena handen håller han sina spjut. Vid bältet hänger han slunga. Överst och nederst i bilden syns rådjuret och ankan som Fionn fångade under sina första jaktbedrifter. Under rådjuret ser vi kintiklubborna och bollen som han använde under sin barndoms styrkeprov. I samma ruta som ankan finns också kunskapens heliga lax. Inläsarens kommentar. De svartvita teckningarna ses längst till vänster på sida 53. Slutkommentar. I den gamla keltiska kulturen fanns det två sorters krigare. Dels fanns det krigare som tillhörde stammen, lydde dess lagar och i övrigt levde och uppförde sig som stammens folk. Även om det i likhet med Kuhulin var av gudomlig härkomst. Dels fanns det krigare, Eckland som stod utanför stammen och följde sina egna lagar, men som ändå var erkända som en viktig men avskild del av samhället. Dessa krigare levde tillsammans i grupper som kallades fjana, krigarband, och kallades själva fenjer. Fenjerna levde i ett dunkelt gränsland mellan den övernaturliga och den verkliga världen, och var lika hemma i båda. Krigarna rekryterades ur de högre kretsarna och fick genomgå skrämmande initiationsritualer. Och svåra prov för att upptas i fänjernas krets Sedan de väl vunnit inträde där Kunde de fritt besöka den andra världen I vilken djurform Och med vilka kännetecken de behagade Fänjerna var större till växten än vanliga människor Och under sina äventyr ställdes de ofta inför uppgifter Som var omöjliga för vanliga dödliga att utföra Den mest berömda av dem alla var Fion, Kumhals son. Någon tid före Fions födelse råkade Kumhall i tvist om ledarskapet med en annan fänjer. En våldsam strid utkämpades och Kumhall dödades av en man som hette Gahl Morna, som var blind på ena ögat och som tog hans huvud och alla hans egodelar. Därmed inleddes en lång släktfejd mellan Kumhals och Marnas efterkommande. Historier om fön och fenjerna har berättats i flera hundra år. Det finns nedtecknade i några av de allra äldsta iriska handskrifterna, och man kan fortfarande höra den berättas på Irland och i de skotska högländerna. Man har förut antagit att Fiongestalten haft en verklig person som förebild. Men de flesta anser nu mera att han ursprungligen var en gammal geelisk gud. Fion låg ännu i moderlivet. När hans far kom dödades vid slaget i knucka. När han föddes, gav hans mor honom namnet Dämne. Och eftersom hon fruktade att Kumhals fiender skulle försöka döda pojken, sände hon bort honom till två kvinnor som skulle uppfostra honom. Dessa två var druidprestinnan Budbal och den kvinnliga krigaren Fjakal. Och det höll honom gömd på de ljuvligt mjuka sluttningarna på Sleeve Bloom, den långa låga bergskedja som sträcker sig över centrala Irland. 56. När Fion hade varit på Slivblom i sex år och lekt som alla små barn gör och lärt sig de första grunderna i jakt och självförsvar, kom hans mor en dag och hälsade på. Inte ens hon visste var fostermödrarna höll honom dold, och hon vandrade över kullar, mossar, ängar och hedar. Till slut fann hon honom i en undan gömd sluttning bland bergen sovande i en liten jakthudda. Det var både en stor glädje och en stor sorg för henne att se honom, för hon älskade honom innerligt, men hon visste att det inte var tillrådligt att stanna hos honom allt för länge. Varsamt lyfte hon upp honom från bädden, höll honom tätt in till sig och vaggade honom ömt. Men efter bara en kort stund lämnade hon honom igen och bad fostermödrarna ta hand om honom Tills han blev gammal nog att bära vapen Och bli krigare De båda kvinnorna uppfyllde väl sitt löfte Och i de tysta skogarna Långt från bebodda trakter Växte gossen upp Och blev stark och förståndig Och fick en utmärkt undervisning I krigskonst och magi En dag beslöt dem. Att pröva jaktlyckan på egen hand Och begav sig till en sjö Där han hade sett att det brukade simma änder Han siktade så väl Och stenen i slungan var så vass Att när den träffade en av änderna Skar den av alla dess vingpennor Så att den inte kunde flyga Stolt bar pojken hem den till fostermödrarna För att visa upp bytet från sin första jakt allt eftersom han blev äldre fann han mindre nöje i kvinnornas sällskap Och rymde en dag med några kringvandrande skalder och lärde Han bodde också en tid hos en beryktad rövare på södra Irland Men berättade aldrig för någon vem han var Eftersom han fruktade sin fars mördare Så småningom letade fostermödrarna rätt på honom och tog honom med sig hem till de undan gömda sluttningarna på Sleeve Bloom igen. Det dröjde emellertid inte länge, förrän han återsmög sig iväg. Den här gången begav han sig till en slätt, som kallades Livets slätt, och där det låg en borg. Utanför borgen höll några pojkar på att spela shinti på gräsplanen. Han gick fram till dem. Och utmanade var och en av dem på löpning och synti Och besegrade dem alla utan någon svårighet När han återvände nästa dag Fick han ställa upp mot en fjärdedel av pojkarna Och även denna gång besegrade han dem allesammans Dagen därpå tävlade en tredjedel av pojkarna mot honom Och eftersom han fortfarande var överlägsen Fick han möta dem allesammans på en gång Och han besegrade dem alla vad heter du? Frågade det honom slutligen. Dämne, svarade han. Pojkarna beklagade sig över honom inför husets herre. Vi förmår ingenting mot honom, sa sade. Har han berättat för er vem han är? Frågade hövdingen. Han har sagt att han heter Dämne, svarade det. Hur ser han ut? Frågade hövdingen. Det är en stark, ljushårig pojke Då ska han ha ett namn som passar hans utseende Sa hövdingen Jag kallar honom Fön Fön betyder ljus på forniriska Fön återvände gång på gång för att tävla mot pojkarna i borgen Men fann aldrig sin överman Hemma var han nu en bättre jägare än sina fostermödrar och stod snart själv för all jakt. Till slut kom den dag då fostermödrarna sa att han måste lämna dem. Rykten om hans bedrifter hade börjat sprida sig och de fruktade att mornas söner snart skulle upptäcka vem han var och var han fanns. Först trädde Feon i tjänst hos kungen av Bantry, men flyttade snart vidare till kungen av Curry eftersom han var rädd att hans färdigheter skulle röja honom. Kungen förstod snabbt vem den högväxte, ljushårige krigaren var, och sände bort honom från hovet. Du är Kumhals son, sa han, den man som Mornas söner har jagat i så många år. Här kan du inte stanna, för här hittade dig snart, och det går inte annat att det dräper dig under mitt tak. Fön banade sig väg genom Irland, stridande mot monster som härjade i landet, och utkämpande envig med rövar och krigare. På den tiden var det inte tillräckligt för en krigare att vara stark och skicklig i strid. En verklig hjälte måste också lära sig skaldekonst Så fen trädde i lära hos en gammal skald som hette Fynnyckes Gubben bodde vid den stilla flytande floden Boyn Med de breda strandbankarna Och där hade han tillbringat sju år vid en göl Där en helig lax sades stå lura Det hade förutspåts att en man som hette Fön Skulle fånga och äta upp laxen och att han då skulle vinna kunskap om världens alla ting Sida 57 Fynikus tyckte att hans eget namn var så likt namnet i spådomen Att han trodde att han själv var den som avsågs Kort tid efter att fön hade kommit Lyckades den gamle fånga laxen Och befallde sin lärling att tillreda den Men han fick inte själv äta av den har du ätit av laxen? Frågade skalden misstänksamt När fön kom i fisken Nej, sa fön Men jag brämde tummen på den Och sög på tummen för att lindra svedan Vad heter du pojke? Frågade den gamle skalden Dämne. Har du inget annat namn? Jag kallas också för fen. Ät då laxen, Fön, det är du som ska ha den. Så åt fen av kunskapens lax. Och från den dagen kunde han se in i framtiden. Och visste han världens öden när han stoppade tummen i munnen. Fen var inte bara stark, han var även vis. Och kände till gudarnas rådslut. Och han besegrade slutligen Mornas söner och blev därefter femjarnas konung.